Gurattian laurogeita hamazazzpitik aurrera garapen pro prozesu batean sartu zen entzumenaren aldetik, lokal berri bat, em, irudia indaktu harremanak indaktu eta bar. eta esskema harren barruan gogo eta bat sortu zen isukuntsua eta langileen artean, Lapurdin erraititat ezberdina daude, dago kostaldea, edoidea handiak daude barnekaldean, azpagne, eta, eta bat horren inguruan jadanik sortua zen estudio propio bat, eta lan propio bat langile pantxiz e, garaik bateko langilea bera ari zen eskualde honetan e, lanean, eta sortu zen, bueno, pues, e, beste erraitate bada lapurdi hegoaldea e, e, endaia biriatu eta eta urruina edo, edo beho biare, pausuren inguruko eskualde horretan. Erraitate propio badu, e, gaur egun eh, eren bat populazioaren eren bat hegoaldekoa eh, dela irundik etorgia beratik ondarribitik errenderitik ere bai eta horren inguruan gogoeta zen goirratia garai horretako eh, eh, egiten zuen irrati moduan ez dela egokia eskualde honen honendako eta iniziatiba bat sortu zen eh, eh, horren inguruan badaktores faktore bat eta da ni irundarra naizenez ere eskualde ezagutzen nuen, eta banuen ere gogoak eh, Eskualde horretan eh, inversione personal, eh, eh, olako inversione bat eh, egitea. Jakinez irunen eh, bakarrik eguneko hogeita mairu eh, Euskaraz eh, mintzatzen dutenak eko ondarri beste realitatea da, endaian beste realitate sozio-linguistikoa dela, eta ikusten genuen importantea zela, olako tresna bat eh, sortzea, eta egia da, hasi gineen ean, ez dakit asko sinisten genuen, baina bosturte ondoren eh, benetazko realitatezko proiektu badela, ez? Eh? Erra nahi du, guai, Euskal iratietan, iratibakotxean, euneko larogoia algarrikin egiten dugu, ez euneko ogoi hortan, hor, zuzendua zaiela zinez txingudiko jende horiek. Bai, hori da. Gure, nik beti izaten dut, gure ADN hiru elementua ditu, gure elementu nagusia, bata Euskara zaritzea, tokiko komunikabide izatea, eta da pidazoa mugaiz gaindiko bandin lan egitea. Endaiatik, baina eskualde natural E, horret, horrendako Euskal de Naturale ezatzen dugunean, hos badago patxurgo bat, patxurgo situzio bada, hiru e, e, momentu ziru herri biltzen duena, ibiriatu e, ez dago barruan, baina prozesu horretan dago, e, politika propioak e, egiten dute zenbait arlo, arlo eta, Unibode DX eta holako gausetan elgarrekin ari dira agirre eta antseta mugimendu natural horren barruan e, kokatzen duela, ez du esan nahi, movimendu natural, ez du esan nahi eh, jende berdin bizitzen duena, jende ordutegi ezberdinetan bazkaltzen du, eh, oiturak ezberdinak dira, eh, espanyola barra barrantzuten da endaian, irunen ere bai, eh? eh bo, hori erraitate den, konkretu baten gainean kokatzen gela, eta gure programazioa nahi, hori maiak ni baino asko sobetu ezagutzen du, biztan biztandena, eh, uneko eh, hogei, eh, da eskualde horrenko eskualde horrenko esioaen alde egiten dugu lan egunero e, Ez dakit ugoitzen eh? beste iratiak 30 urte pasaituzte, bon ama boz tourte ancheta iratiak euh duzu, uitsapendu baten irati edo lehenik do lenike aijagozen abarbezala guri iratiari eta gero garatzeko, eta numbait bere galekin ancheta iratzeko ez dakit hola egiten alenez ben se uitsapendu zu bikoitza e, lehena oso, oso polita e, garai hortako langileekin Maia Orzagoain, eh? Eh, Yannick, bai, bai, bai, da, la, orko equipo Arene Saharrena ta barkatu. Sa bio que ginen, eh, pasa genun urte bat edo irratia sortzen, eh, lokala benduan eh, inauguratu genun eta lehenengo emisioa otselaen 18an, lokala da, eh. Ai, oraingo, oraingo lokala da. Eh, eh Ni gustotore, zei pen, zei oso politak. Beti ez zailtasunak eh, segituan etorri zen egoera ekonomikoaren kompleju bat lortugenun diru laguntza bat montatzeko, baina frantsiako finantzazio sistema sartzeko fondezutia espazio radiofoniko lortu arte pasatuiren bispa irurte eta pasa genun momentu gogor bat, eh? Baia gain ditu genun, eh? Eta beste momentu gogor bat izan zen ewoldeak, eh? Uoldeak, eh? E, justo hemen izan ziren e, sua e, abenduan eta martzoan e, uholdeak uolde, antxetik ratian izan zen urte bat e, benetan nire bizitzatik... E, Elementu e naturalak e kontradu. Efazatxeko. E e <laughs> Aipatuko eh, ditugu, pixkat mugaz gaindiko irratia izanki, piskabat uh, instituzioen ganik ze uh, biltzen den, eta zelotura den, ze hageman, uh, maia muruaga, zurekin, erreiten eh, alla, eh, iruzuta beren inguruan, uh, beraz, eh, eraikia dela antxeta irratia, bez, kultura iniztasuna, berdintasuna eta bizikidetza, be, lehenarekin asiz, kultura iniztasuna, de, deliberatu zuzue, orten indaga emaitia hiru ba, balore horien inguruan lan egita importanta iruditu zaigu, e, elkarte, irrati elkarte bat gara, e, uste dugu zerbitzu publiko bat ere eskaintzen dugula, e, euskaraz, eta horren beharra ikusten zen eskualdean, eta guzek esaten duen bezala, ba, utxune bat betetzeko ere hor gara, azkenean, e, ba, ondarribikoek dezaten endaian zer gertatzen den, eta alderantziz ere, ba, ez baitzen, aldako komunikabiderik e, tokikorik e, ba, eskualdean, eta E, horrez gain tokikoari bere garrantzia emanez, e, iruditzen zitzaigun ere elkartegixa e, bagenuela funtzio bat hainbat e, baloren inguruan ere lan egiteko eta kulturanistasunaren inguruan aipatu zuen bezala, hainbat ba, e, proiektu eramaten ditugu urtean zehar, e, ba, etorkinei ahotsa emateko, e, beraiek izan dezaten ere aukera irratibidez beraien errealitateen kondatzeko eta hori kulturaren izasunarri dagokionez, baina beste baloren inguruan ere hainbat proiektu gorutzen ditugu. Bai, bakarrik geiseko da eskualde bat oso aberatsa arl horretan, eh? Etorkin asko asko ditugu, asko Irunen eta ondarribin Amerika Latinatik etorritakoak edo Afrikako iparraldetik edo Hendaian etorkin asko ere Frantziatik etorritakoak, Toulouse, Bordeaux eta ia hiru garen Adiandaudenak eta etorri dira hor e, lasai bizitzeko bere bere komien artean eta barkatua bere azken urteak, eh? Kultura inisttasuna bez hori oh, oh, zure shartzen da, hortan oh, berdintasuna. Lutua da Berdintasunan generoari da gukionez gehien bat, eh, lanzen dugu, eta horren baitan ere, ba, berdintasunaren inguruan, adibidez, eh, ba, azken urte hauetan oso proiektu intesgarri bat eramaten ari gara, eh, genero indarkerianen eh, gaiaren inguruan, eh, gaur egun tamalez eh, ba, ikusten dugu errealitate gordina zein den, eta uste dugu hor guk ere, ba, bai gizartea sensibilizatzeko, baita hainbat eh, Ba, bide irekitzeko badituekin eta eh biktimeekin eh alako emanki zunbere sinegita importante badela eta genero indarkeria gai bada, baina beste alorretan ere bai ba hainbat e, lan hainbat irratsaio ere egiten ditugu mm -hmm. bizikidtzari buruz goitzen gira ja ze eh, burutu zinituztela jardunaldiak eh aujartak ala ere eta Tabu baten nausteko ez dakit, aguzieran bainan arai biktimen arteko e, solas liku bat. Bai, izan zen zuk esatu bezala ausartak, e, topak eta topaketa hiru egunetan antolatu genuen alde batetik biktimea, bi aldeetako, orrela simplifikatzeko orrela esan dezakegun, bialetako biktimak, eh? E, baitbe ez taldetik e, preso oiak, errefusatu oiak, eta bon, gaur egun e, presoak eta errefusatuak oraindik daude eta bizi bizitzen duten egoera e, e, gogorra, eh? eta erogarena autetxe politikoen artean hiru e, alkate bildo genitun, eta baitare donostiko alkateare publikoan artean egon zen, eta bere lokotazuna lokutaz, e, eman, eman zuen. E, bizik iretxa zer gaitik. Gure eskualdea ere beste bireztasuna badu, gaur egun hogeita lau pertsona hilak izan dira, bai gal, galetik, bai etatik, bai e, batallon basko español eta olako taldetatik, bai guardia zibien aldetik, egoera e, e, e, e, oso erzberdinetan, torturatuak izan dira dozenaka, dozenaka pertsonak baitua baten daian eh e, oraindik presoak daude errefuxatutako batzuk e, asko preso egon direnak esan nahi dut e, gure eskualdea bizi izan du Euskal Herriko konfliktoa modu gordinan. eta ikusi genun baldintzak basiren irrati gisa zerbait ekarpen bate egitea horren inguruan Eta hasi ginen arlo retan, lehenengo ekimena oso harrakastatu izan zen, e, lortzue nuelako biktima ezberdinak e, e, mai baten inguruan, izbenetan ondarribian egindako mai ingurua izan zen unki garrian, hori e, or, or, txapen gogorra du buruan. Konbentzitzeko zaila izan zen? Shukaldeko lana, intzin horien antolatzeko? Edo... Oso, oso zaila, mai honetan ez da goen pertsona bat, emil izen laernoria egiten, bat ez ere haitxiber zapirain, horain... Eh? Eh aurduan dago, eta zorion duko dugun, emantik, eh? Okay. Eta baina berak egin zuen, esokaldeko lan eta oso komplejoa. Da lan, hildo bat, irekita dagola, eh? Gukorain partartu dugu, irugarren foro sozialaren antolakuntzan, eh? gure lokaleko esperienziatik euskal erriko esperienziaren amandugun, eta bimieta mazazpian, e, memoria egunaren ingurua, inguruan, proiektu bat dugu buruan, eta espero dugondo aterako dela, baina ideia da poliki-poliki ekarpen bat e, ekartzea biziki detxari. Iakin ez Euskal Herriko konfliktua, Euskal Herrian e, e, bom, eragina hundia izan duena azken ogei tamar urtetan, berrogei tamar urtetan, eta gu bezalako irrati bat e, ekarpen xumea egindezak egun e, gauza oiek e, gainditzeko eta Euskal beste pers perspektiua batean jartzeko. Bestaldetik, e, aldetik ibiltzen zira gu xernan, da Frantziako estatuko uh, pix am administrazioa bada Espainiako estatuko amistazioa do gene egiteko diru laguntzen biltzeko ajun esberdinki biltzen dira bada Europa biztan da eta nola biltzen ziste diru itugian atsmaiteko diru laguntzen uh, biltzeko uh, gero eta egsaago da hala ere eta euroeskualdeak bedo baditu ondorioak janik edo edo maila ba, antxeterratak sortu genuenetik kuadro argia egin genun izen Biel Bielkarte Bian Biankekin bat aiparuskalerrian endaian antzieterratieko elkartea eta beste pank hanka bat e, Irunen e, pauzu media elkartearekin karte, el eh guz mancheta egurratia bezala edo iruliko egurratia bezala bisigira gehihen bat e, frantsis ministeritza ke duen diru laguntaztik eh? da europako sistema hobenetariko bat eta Euskadik ere eh? eta pausu mediaren bitarte sirungo elkarterren bitartes e, proiektuka seren ezberdina da hemen laguntzen gaituzte irratia esategatik besterik ez ez da proiektu bat asmatu behar urtero edo pentsatua da ni seguta euskal herrien proiektuka kultura nataltasuna bisikitecha Em, berdintasuna eta euskaraz ere Euskarazko aktivitatek egitagatik haekarekin e, edo gauza horiek daitugu proiektu txiki batzuk, horrekin, E, komplementatzen dugu edo oria, komplementatzen dugu edo gure gure dituzarrenak baina dira beste logika bat dira proiektuka urtero iseri behar da pentsatzeko zer egin dezakegun Euskar Arloan, Kultura Iztazula Arloan, Bizekidetz Arloan eta, eta inuntik ere ez dira diru laguntza komparableak edo e, e, fondezutienetik jasotzen duzuen arekin bai, gobernu autonomoarekin gehien bat ala ere edo Espainiako estatuarekin ere badira lutura batzu Ekeien bat, gipuzkoako foro aldundiarekin, e, patxuergoa ere laguntzen du antxeta hasiera asiratik ikusi zutelako e, zonaldeko koiziorako interesgarria zela tresna eta laguntzen dute, betidanik, e, lehen, momentu, lehenengo momentutik, gipuzkoako foro aldundia eta usko jolaritzak ere, baina betiz esaten atendu da proiektuka eta mm -hmm. arloka. Mm? Maia muruaga, antxeta ihatiak zenbat langile, zenbat laguntzaile, guti gora bera ba laulangile gara orotara eta gero laguntzigi dagokionez ba urte zurte ba batzuetan e, ez nuke jakengo gaur egun e, zenba garen baina 10 e, gora bai E, esango genuke baietz. Gero laguntzailen artean, e, akizua, irrati e, elkarte batean, e, bakoitzak e, bere halen arabera maten du. Hau da, e, badira batzuk emankizunak egiten dituztenak e, gau partean, baditu gora zumbaitzu, eta badira beste batzu ba, beste gisa baten laguntzen dutenak, e, bai gauzak antolatzerako orduan, administralari, edo bestela ere e, ba, kronikak eskintzerakoan, edo, edo eta bar ama bost urte beraz bi ha6 juurdeuntan ekimenena aipatzeko etaurgekin bururatzeko zer itzordu azpi azp magazin Ba e, azpimarratzekotan agian esango genuke e, ekaina bitarte e, zabaldu nahi izandugula 15garren urtemugaren bestea e, kakotxen artean eta hartara ba hilabeteka e, aipatu dugun e, irratiaren izaera ba ongi e, elarazteko ba hilabeteka e, gai baten inguruan e, antolatu ditugu hitzurdua kotxaila hontan adibidez ba kulturanistasunaren inguruko topaketa gastronomiko batzuk e, antolatu ditugu gero martxoan berdintasunaren inguruan e, ba, e, mail inguru bat e, proposatzen ainduko gara eta gero ba, maiatzan e, eta martxoan ere euskararen inguruan e, ekitaldi e, zonbaitzu proposatuko ditugu eta horrelakaina bitarte gero ere kantu bat sortuko dugu. Jurtu dugu dagoeneko, eta aurkezpen okif, ofiziala dena den e, otsaila bukaeran egingo dugu saia ostatuan eta hor ba guztiaren berri emango dugu xeke. Ta orduan ez dugu eda. den izango gorteko ditugu sorpresa batzuk. <laughs> Justu Munduan seha Ardiechi ah, Arimanerieskerra ah, aipatu ah, zulen ikitaldi Italia azukaldiaka ah, Argentina ja eta Nicaragua. Bai, lenitz orduotan bai ostira honetan daian izango dugu bai. Nicaragua bat eta Argentina bat. Hala, beraien gastronomia araukisten. Denbora fit pasatzen dela, eh, gure solasaldi hortan utzi beharko dugu, bururatzeko berago da gusteran zer desiratu, eh, uh, weitik goiti berasa uh, anzetaik hatiari. Eh, desiratu, e, gero eta eta gillo errati elkartearen e, izaera indar, indartzea, eh? hemen aipatutako aipatutako ildoen e, inguruan Gero eta intzuule geio izatea, zer nahi du gure eskualdean euskaldun gehio izango direla, eh? eta simpleki beste hamaboz bat urte e, e, egtze? Hm? Mireker beraz unarat e, tugirik edo <laughs> uste heritztzeate garen dut zenta Euskali jatietan ziste Mieske maia muruaga eta gusegan..